بسم الرحمن الرحيم باب ما يجوز من تني في الصحايه باب كذا ما ذكر كاي چې د عمر په اعتبار سره نکمو سارونه قرباني کی او د کمونا نکي عمر په اعتبار د کوی چې یو د نوعي په اعتبار سره دي د نوعي په اعتبار سره قرباني أغلاج قرآن الكريم كم حتى أصنع ذكر شهد من الإبلي سنين ومن البقر سنين وخاننا دوري مذكر أو مونس او دغاونا دوري مذكر أو مونس أو دغسي من المعذ سنين ومن الدعان سنين ګړو نا دعاو دعاو دعاو دعاو مو ذکره و مونس مناتا اصناف دید بیدی کی زان لعنوار دید اکا او خان شونده سا عربی و خانوی سا بختی و خانی سا جمعی و خانی دا طول پکی دخیل دید اکا مو کی اکا مونس کی نبا قروکی خمکی مختلف, مختلف و... هم دوا قسم ناراضی می خداو د روا یو قسم له نو میږي نارو قربانی کی یو سمریتش بنوغت کتابونه دي راغم د دې تاریخ ته رسید من کې بارې بقر من کې بارل بقر د المنجد جیانوی ستحطا سوگوری نوی من کبار البقر دیو بسم دید غطو غاگانو لگا سنگ چی سا اچی او سا گوستانی وی سا سموالی غاگانی سا پنجابی سا کابلی دا مختلف رای دید ناپ محترم راځي یادي زمانه کې واغاني دا فارميري دا پرنګ ورغاني کومه کې نه وي علي سلام په دور کې دا نه وي دني جهیلان دا وي چې به خدای نبی السلام په دور کې نو تا ته وي په درچې نو او دا صلی الله علیه چې ساسار وی د ټول یاغزه کې و انا روايه فقروه مي خامداري نوا من كبار البقر لهذا راهي له قرباني كي دادا ناي فيتبار سرشوا ددي حتى اسنا اوناي لاوا هيش شينا قرباني نكي لهذا لهسين قرباني او دغتي اغا خارونا اگر چې د غېره ربه ارینه واخله ولا غېره قرباني نکي بقري وحشي شونه قرباني نکي د بانګينه قرباني نکي د چرګينه نکي دغه انواع د قرباني کې دیم قرباني چې دغه انواع نکي د عمر په اعتبار سره د دي سره حدیث جابر بن عبداللہ ذکر کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تزبحوا الا من سنتن تاسو مذهب کوي مگر مسننه نه الا یات علیکم مگر کوم مشکل شي په تاسو ممتاز او حق ول شي جزع من ابان خدا د ګډونه نبی زونه نه مو سنله بدرغله نه دې لب دې ما نه فدارتي عمر ترځي دېري وبادر موسینا دار سي خپلوي شنو ان چې موسینا فوخانو کې داري دې زکا له شو کم عمر کم او چداغي عمر دپې دوه کال نه کمنو قرباني دي نه کی اوغانو میرو کې موسینا دا لري تو کال له شو دو کال نه عمر کمو وګرشي وګنټي کو قرباني دینې کی او په ګډو بزو کې مصیندار چې دا اړ یو کال ورشوې کړه کال نه یورت کمو وګنټه کمو نو قرباني دین نه کی د مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله او امام احمد بن حنبل البتال شو اپیو د ماري ګيو پري باز کې څه اختلاف شته څنګه چې مامي شفي څه وي چې ګرو بې زو کې مو سينه هغه چې دغه کله پره شو اوه د امام مارک پرېزبا ني په هغه کې مو سينه هغه دې درې ګال پره شو ميروس ترا الا ان يعصر عليكم مګر کبدغه عمر, عمر کې تاسو سرووی نه مليلې د پوښ کې د پېزو کال نو په واګانو کې د دوه کال نو په ګډو کې یو کال نو 10 اصبهو جزات من الدوان 10 زبحه کوله شې جزاء من الدوان د ګډو نه جزاء لغت کې اگر ګډوري توې چې ګانې پرورشي خو په شریعت کې جزاء توې پګمشتي عمره شहीर نه اوخته او بازوي اکثر کال فراغ له ته پګړو کې چې شپو مېشتوي یا شپو مېشتني عمره اوخته دغې کم نه دغې قرباني کې الوت امامي شارفي چې چون کې دګړو بيزو د پاره موست نه دوکاله وي داغه په نسباندی جذب هغه چې د کال په ګړو کې خدای و خبره زهن کې و سره دی چې په هغه او د جذب باره کې خبره کړی دا مدار شه ته و حمله کوله لري چې د دې د باندې په دې باندې غلطه چې ته د کال د ګړو سره پریري نو دا اوسه پره پری نه به داسې قرباني کوي که چاته د شپږو میاشتو ولیکن ورکو او دغه د غیره قرباني نکې مې دغه بګري شي لمه وره وغيري لمه وره خو ګړو کې د خصوصیت نبی عليه السلام ورکلرو شپږو میاشتو نو مرا وپتې نو که حالت نه ریته درې ته کدا لمه وره ګړو که غیره لمه وره ګړو وي دا کوم بازی علما چوي جلا په لور ګړو کې دا په دی بنه دوی دام ګډان چې په باغ کې نشپوږم چې ګډچین او خواوه ورکه نه کال <سؤال> لږ سره نمعلامه البته مولا مور کې ذکر وي نور بغدا شر نشته چې غیر ال مولا ګړو او دمر غړټو د باړې په اعتبار چې کال لږه سپریري کار نه پر غرم کې جزامت نه تر دم شم پک نه دره بیاد جزع غره چې د ګړو څخهسته بي زو کیدې مکه وکاله پر کی دغه کا او غمه دمر غلط پیچ د کال لغیت د فرید قربانی ته قربانی ته نکی قربانی ته او زکه چې د دې خصوصیت نور کې نه غراو ځا په کوم دغه چې د کال په دایو په کرای خلاف او اجازه په خلاف او اجازه په نورې تر حاجی بل څخه واي باندې چا بھائی چا بھائی یہ اللہ رحم کرے تمام انا حضرت ابن عبد الله بن اوس طالب انا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامان دایو نو ته نو دایو دایو طالب عمر طالب عمر رضی په خپل قربانی ارویده قربانی فاعتوانی آتو دنو رائکو ماتا یوگڑو رے جزعان جزعان نکمو فراجع قاللوی فراجعو تبیه مانا واپس کوئی لئیه نبی علیہ السلام تبا قلتماوی انہو جزعون دا او دکان نکملے فقالل نبی علیہ السلامی دوحی بیهی قربانی وکڑی بانی فضحیتو بیهی نما بی قربانی وکڑا شارحین الکلیدی چې کدا جزآ د بی زینوی د بیادر دلی صحابی خصوصیت او کچر ددا جزآ د ګړنوی د بیادر د مسلنه او باندې علی سلام او درته سلام اتیم نیکولیم د خپل دان روایت کې چمنګره او سړی سعودا صاحب علی السلام ادا سړینم مجاشر د بني سلیم قبيله له فعزه الغنم نګړي بي دي ګرانې قيمتې ډورو پیدا کېږي نه قيمت ذکر شوکی چې نه پیدا کېږي ډېری قیمت به قيمت یې مرزاد ګرانو باندې د ټیمت عبارت ته کوموري هما ته نو تم را وختي دار چدان تو واست طاقت نكيده امر او قه يوغات کوم کتان اور आवाज کوچني بيلي اطال الله والسلام كان يقول فرمایا ان الجزا يقين دښ پښه پګو مښتو ګندوره يو په پركيي عمارت نه په مين هو سنيت پركيي غذا د ټول پر نو کلجه درې وریو دو دوه دي غاخونه عام درېچ کمهه لري نه غپی جن راوخی نه دې کال <سؤال> پر شوی مو سينامر دوی او سنې مرګله دا نه مونږ کی نو صلاح القتھکارک نه دې دینم کی جزات دې نه هغه تاسو علال کلجه دغنی دغنو ورشي نه نام پر کی بېدا خبره تر دې چې جزانو جوہور پرنیتبانی مطلقن کی مطلقن دا معنی نور ساروی وی رکل او کنے خو دین قربانی کی الوت امام مالک رحمۃ اللہ تبارک و تعالٰی منسوب دی شغوید جزان اب ال قربانی کی دی جی جیڑا نور ساروی نئی او که نور ساروی د کال پرون وی د جزان قربانی نکی دا مطلب چا دے امام مالک سے زمون پرنیتبانی او جوہور پرنیتبانی کی کی مطلقن خ خ خ دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه اطبانا رسول <سؤال> اللہ <سؤال> صلی اللہ <سؤال> سے یوما نحری منت تقضیر وقنی بیلی اسلام پورا زاختر بعد السلات پر سمان زنہ زاختر پورا زکم مزید زاختر ملک مراجب و زاختر فقالوی فرمائل من صلی اللہ صلی اللہ چاہ چیز منگزا منسکڑے دے یعنی پری تریخے منسکڑے ونسکڑے ونسکڑے وزمان پر تریخبانی قربانی کرتا فقط اصحابا نو درې درې قربانې دین قرباني په سې درې طرق او من نسک قبل <سؤال> الصلاه او تشق قرباني کولا قرباني ذبح کله دمان دماکه نو په تلکه شاتل احمین درګه د اخره لار قربانې درې د قربانې نه شو د دې کتاب سو غری عبادت کی درې عمر پکاله یو کم دیم کې دریم ان نزلتي ان نو ان زمان ته کوم چې عبادت زمانه د نه پاه کیږي الکه یې نه مخې روس تر کې اذ دې تاریخو تاجيل کړو څنګه باندې کوي چې دې کېږي چې کړي وونه ګیر السلام او قرباني نه لرشم ابو برده ابن نيار هغه پات دې ایدہ اللہ پہنواللہی لقدن سکتو قبل ان اخرج ایلی سالات سالات پہلاتی زمان قسمی ماؤکو قربانی کرنا مختی دراواتل زمان مانتا ماتا پتا جدا ورز ایوم اکدن و شرب ورز اقلاقا اس کاکت پجعال جلتو جلتی موقلا فاکلتو قرق مقوات عمتو اہلی خپل اقبل اہل میں قرق بکلو جیرانی پکاوانڈیانو جلتی شودن نیکی تے یو دبردا چې پیغمبر چې کومه تیرې کوا شریطه انو ان نو مخکيواله <سؤال> شو د وخت انا بین درامتل کشاتل احمد دا ګرد وخت دې تر قربانې دې نه دغه د ستاتما حالات راوته نبی دې د پاره د فکر مقام دی په خپل طرف نباځي کارونه کوي او ډېر خرچې به کوي په دې پهنا برداشت کوي خو هغه کارونه ځکه د الله په دربار کې ندي قبوله او دا خلک هیڅ معذور ندي بلکې معذور دي دې ګناه تر دې چې اجرته ندي راته چې دا غاه تر دې چې پیغمبر نه خلاف دې رغې قیمت نزان نه جوړ شي نگا خاتمی خواجاغانی چشکی کئی او یا کی پیت جو شیدہ با کیمشتا خودمی خواجاغانی چشکی دا کیمیت کمزے کی شاری ویرے دا کی پیت تکمزے اگر اکترا او یا باکی این وخ ذان مقرر کبولی امبر تری خبکی پری تری خیصانے کی صانے کی دویمه خبره دا قربانای وخت معلوم شه قربانای وخت دا کم یوي چرته چې مسرط رسول الله دي رښويو دا ایمو د مصاریفو تفصيل باګی دا نه چې دایما می شافعی رحم الله علیه پرې شهر خلق دي او کدا غروب خلق دي دا او د بار د قربانه او قداده چې نور راوځي او دبر ټیم تیر شي دي د زحا مز پکې تیر شي پس قربانه او قد ارج د بار د قد د غرور خلق دی او قد د یعنی اغه لږ دی په هو باندې د هغه احتر مز شته او مالک رحم الله او دا قربانی وقت چرے نو آغا امام مالک رحمه اللہ وید دا قربانی وقت دارے چی منزو شیئو دمانزا نفس امام قربانی وچی نکم منزو شیئو امام قربانی وقت لیمام دا قربانی نمخی چا قربانی وقت لیمانشو نا امام قربانیو علمه کی شر چوا دلی ده بارا چی خلق خلق نا تیم نمخ کی قربانیو نیکی اپا یقین زیر تیم نمخ کی او ازدگی چو دی طرح قربانی کو نمخ کار دی دلی مام بہنی پره محولا مستق لالے چو وقت ده قربانی ده صبح صادق در اپاستو نمخ شروع کی ده غرون خلق و ده باراو او د خار د خلقو د پاره هم البته البته کوم خلک چې په خار کې قرباني کوي د دې کې د وګ دای او دا وحود په اړه مې دا خبره شرطه چې د مانځنه په پکه نماز رمخه نشي کول هر ټیم د ځوانو د پاره چې د سریږي نو د سریږي د صبح ساعت د راهته پخ دین تاسو دا خبره شي چکا چرتا تغفل قربانی نا تاری تولیگی که نا نو عالتی دلالاله کی امخ کی درودی اگر جی تامن دنگی که نو کی گئی لگا لگر جی تیمی داخل دشو گئی یای شاڑی تولیگی و عالتی دلالاله کی ادلی راوالی چارکالتی زباکی و راوالی ترودی گرم مختی مختی نو کی جی پریریون کیا تبلیغ والا ریس گئی که نا او قربانی جگما دتو په نو اوري کړي حادثه دي حادثه کومه نکي ده تر نو او نو مې راولې لري اون کې و او د دې تاسو په کوو نو کوول شي تاریخ یې دا غدا تاسو په کوم ځای کې زمزږه کی هغه ته ولګا نه وځه دغه زبح شوې راولې دې کې وې خرابتي وه دل دی که قربانی نو چه دل دی که نو بیو دمانده نفسکه بیو دمانده نمخی نشیقه و لی ده مسئله بانی در دل دل امام احمد بن حنبل رحمه اللہ داغم اصلک مختلف خلق و ذکر کرده خو مشهور مسئلک داغده ناره چه دمانده دمانده دمانده دمانده مخی نده نه نده غرون والده پارا و نده خار والده پارا اربه ته امام دا قرباني نعمت کوي دا مطلب داش دلته دې دا قرباني کڑی و نه دا ما نه نه محکی دې کڑی و دا اسلام ورتوی دعا شات لحم قدا حدیث ترمذی کې جتا سو وای ته باقی دار غل نیچی ما چی هاذا یوم اللحم فيه مکروه د دې تورل د بریګي بیا خلک وغوښته او اول کې په نور کې پروت دی بیا نه پیدا کیږي نو ما جړتي او کله چې تلک نماز په خوانوږي ا مسلمان راوي چې الله او ملي مغروم راغلی په دې وخت کې د دی بریور د خلکو اول کې ورته غوښته لکه ما چل چلو نو نبی له تطه او سلام اورته وي چې بس دغه ټیم نه تا مخکې کړلا قرباني دینل شي فقال او يم او عناق جزعه چیل کان نره دعناق مانا اغاق ورغمه ده او ترمیزی براویت کی رذی چه عناق لبن دعناق لبن ماندادا چی دار شودون لعنار توری شوی یا دعناق لبن ماندادا چی شودمی پیستم خرولی ثم لیو می ته جوړ کړه نه آیا دانا خپل <سؤال> بن منادا چې د دېل بيزي ورغه مې نه چې هغه شودو علل و دې ټول اعظم دار چې رخصت ورغه مې نه او خير د ور د می شات له من دو ګړو د غوښنه مصندري اگر جسو مرسا روی تنکیی دومر دا جو خلق و خیفنیت بسر کیج ایام افتندار جی دا دی اغا غخ دومر سیوار دو شا تیر ندر لحم سیوارا نفحال تجیو انی آئی زمان جایز کی نمیر اسلامی ناوک وران تجان و احد انبادا کا نم جایز کی دی پر زگرا ورغمی گردو رای نو سیشی ورکا ای خلافی او خوزو ارغم انا زکر اید خصوصیت کو در برشت اپارنجید گیرنید. دات از اگرام چی کلک کلک تازو پودو کی خبری باوری بیعا غلطی مساری کن. اوه اوه اوه اوه. پا خوب دیدین ای خلق خبری که کنن. اوه غلطی بیعا. پا پیغمبر نیشتی. او دا پیل لزوم نشته لارش دالې کې دخله درې خدمه خدمه فوجاګان چې څنګه کوته راځره او بیا لارش دغنه مولانا سرپرال خان سفر چې نو تاسو کوې دولي په دې راي سونه کریته بددتي کری ته تاسو ځان پکار هوا ان برای لازم جناث من الماضي فقال <سؤال> لا تحاول <سؤال> ولا تطلب نبر ابن عزبرهون روته زها قرباني کلو حاله <سؤال> مامالی جماو ويل الشغيط ابو برده قبل الصلاه ما نظر مسجد اوه وتر بي السلام شار تو قشات اللحم نتاجه مشات اندا غشات اريد الاب امرين دي تاروه جزعا اگر اشپوگو میشتو ورغمه ده من الماز دکویده بیزونا لی نبی الاسلام ازباها دغا لالکولا تفضح لی غیرکا استان ایلہ و دبلچه دکارنن سهی اخیر اوکی ویا اللہو ملا تختلن بی غلو سُبْحَانَ مَنْ يُكَبِّرُ عَرشَهُ وَالْحَمْدُ لَهُ وَالْمَلَائِكَةُ <سؤال> مِنْ باب ما یكره من الذحایا دی باب کې مستنید دا اغثر او بیان کړي شپږې د عیوبات غریوی چې هغه مانعی دی قربانایو بيدام معاملات قلب مرتبه د ادمي جواز کې دی د هتر درجې د قربانې سره جایز نه غیر د معاملات مرتبه د ادمي جواز کې نه المتى <سؤال> په مرتبه ده کراحت کیول چې دا غیر قرباني کول جائز خدري کې مکروهت داړه قسمه یو یاد ذکر کې ځینې عیوب ند شي چې په تاروي کې راشي په داغي پراتک را دا غو تاروي نه قرباني ده تر کېږي نو او ځینې دا یو یاد چې په تاروي کې راشي نو قرباني होत کېږي د قرباني دا دوه قسمه په دې کې حبيبي بن بيريزوي ما نبره ميا زي برز الله ان همانه تاسو کله ما په باردا ته کېره جوز په اداه قربانو کې غني جاي قال اي قام بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دري درو ممكن نبي عليه السلام ابيد ارث چې کم قرباني ساري دي دا و دا او یاد نبي سره څنګه ګدي سب کړو نمرای ابن عازم رضی اللہ <سؤال> و ترحم ده بیان کوي چې اسوابی زموږه کې اکثر لندري من اسوابی بیرالسلام ده کوتي هغه کوي او ګديوي وانا ملی زماد غتو سرونه اکثر من اناملیه ده سرونو ته غتو د نبی عليه السلام نوې بیلې د وړاندې په غوټي اشاره کولو چې اربا لا تجوز فی الاذى سلور دی په قربانې کې نه ریځي نو بیل یې یوې یاد کوو چې الاورا بین النورھا هغه دا اږي د ویسترګي نظر ترې وي خدا چې ترې وی چې بیان النورھا دا اږي د ویسترګي د نظر تک کاري په خپل ځپې یا زيات هي ته تريوي سپيده سراني نه هي زيات هي ته تريوي نه تبير نور تا زه کو چې کلکله او ساروي دازي راجي سترګې نظر کې ماوري وانه پردي چا سدريم هي ته یاد نه دغې کی غوچ بيخي دتي چې راغیر عور د سترګو د نظر تک کار نه ده نه دې نو هر کله چې دې سترګې نظر دته متاثر شوی داغینه قربانی نه کې دوه سرګو نظر راځي متاتسي داغینه په طریقه اولاد سره دکی سوای دویمه ده چې ول مریضه ده بیمار ابینن مرضها داغینه مراد هم کاروي داغینه مراد کار کوي دل هم دغره چی اګه د مرز دره سدا تیږي د خوراک تاک نه غریبه وتی ویو تپای شي دریم ولارجاو بڑا بېرن زلواج دغې ګډواله ښکاروي او ګډواله چې ښکارې هغه مزبحت په خپل نشي مزبحت په خپل نشي دلې بول کبیرت التی او غطا لا تنقی چې دهغه اغا ماغذی و خاتم شوی دا کما نیته مریه دغهږي دنه دا کم نو وانت کیدا نلئی چې هغه په وجوانی ساره تی تیش چایو چني بیا نشي لاتن قمانات چې دغه نلئی ختم شو نو دغه ساري د مېر رسول الله صلي الله علیه و علیکم السلام به دې قربانی قالا دا وی وقلتم اوي دا به دې په روزه باندې برای میاجیت ته ویو پاینی اکبر زبردګرم اي کو نه پی سینین نڅن چې په عمر کې کمي وي دا بعض خلکو تاخري دی دا امياره حضرت امدا چړيری په ورځ یې وتا سمو کې تراوي دا راو تا خپل <سؤال> تخم امدا دین کې و صاحب اوس ګوري اوسارو یې چې دا یې عمر پرې د اوسه په کې رښتا قرباني دي کی نجرش نه قرباني نه کیبه عمر پرې وي ويره دا وړه او نه نو دا خبره ده تاسو ته په غټ تاریخ کې راغ غواښه چې دا د جن څخه نه راغ غټیو کوړ په دا مې چې ګل په دیورو کې چرته چا په یو واه کې کسان به شي شي ها دا نور داخ قرباني نه شو وري وري مرای شي وشې یی سره مو الله او جاري سلام مو کدوب شرکت تور شي شکایت وکړ کله مرای شي الک راځي چې په میله کې او غلط خو او او یو به ور پرې کې دوه کدته کې یلګه زیاد پکې نه کې یی غیر بګانې شيګانې شي یوه راه کما سمګره نه پته دي دوه کدته کې جات نه کې سره میاجو ما سري دي او هغه دا خبرو کې د دا نکه کو دی دې زمانه خو نه دې نکه نه هغه نڅی شرعی نه مراد کوم دا غیره خاروي کې ذکر دي په کو تو کال <سؤال> او هغه نو کې او خدای در ته بیت نکهتی مراد هغه ور ته وي بره ما کرے ته پداو چې کمستا نو پرې وي ولا تو حرم ولا ته نورې محرمه ځانګړي کې مکو په بل چې محرم موجود بل څه کې په دې زمانہ کې دا اميان جيري دا زبردست تموري نشوي دوی چې یو کې کوم پتوي راګي کړه سپتان کې و شو دا پلان کې و ناشو الله مبتیانه ته ضرورت دا پلان کې و پلان کې و ناشو به و تا ګوره دا کوي یو لیدا ځان دریم شي وای المانع في التورق قال حدثني محمد الراهني قال اكبري يزيد يونس بن ابن طلحه يقول يا ابو الوليد يونس خرجت قلت لي الرحا يا فلان دا يزيد جلاله عز وجل مستر لقب واذ ذا ابو بن عبد پلم اړت شي نه بیان همدې یو جبونه چې زما خوښي رسولتي بیکار شي نو ورته رامي خوښ نشم غیر ترما سوا د یو شرمان شرم مو اوس چې کلش په وته غاغونه ويته نه همدې شرما وي سوا د هغه تارونه یو څارو راځي شو او په کرے ته هغه نه جوړې کیږي راغونه برابر دې وريدي ديونه تقول تب قالا غورتي پلاجی تني بها ما دې دراو سره سرهما چې ما دې قرباني کړو قلت ما ته سبحان الله تجوزان ک ولا تجوزاني ترت رب دې دې زمانه نجل دي قال نو وقد بين رسولي وتي نام قال انك تشک ولا اشك تشك دې شک نه کو نه دې وينه تا قرباني انچته کېږي انما نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المصفرتي والمصفرتي والمتحجرتي والبقائ والمشيا مصدر غاونران وساروینه چې غاون او غرو ديږي په قرباني تاثیر نه کوي البته دغه غاون او ديغرو ديږي چې اګیانې خبر نه کوي او نور کې غاون او غرو ديږي په قرباني باندې تاثیر نه کوي قرباني دي او اوس هغه ساروینه قرباني نه کړنه هغه تو بیان اغمس فرنا مستطله لدينا بحقنا مشيعا او كسرا بينت صاريوت الفاظنا اشنو استخدمين كي ميتلهه مستفرله تكون مستفرله تكون لقل مستفرته التي تستاذل اذنها مستفرغغ اذا غير يهنق قوتي او كشيو يهد دماغها ترديش كارشوي دي نوږ بارک په مصلتا سورید الله چې کوم وګړ درې مې رکتونه پر وانیش دي وګړه درې مې هیته نه زیات کړشو ان نیم کړشو دي ان نیم زیات کړشو به دې نه قرباني او مستعصله الٹی یستاقل قرنه اګه یې نه کروتې ی استاد سره چې ویژه شو یی قرنو هرا نن اسه یې یختاهین خبره چې دا یې خنری چوتی چې دا نماز غو بهش کار شو وینې دې او نور ان ورګه کار مادسوی نه ځای نقصان نه خيال هم دې لك دوه نه کرے دې دې مسئله نشته کدي شیخ نه وته چې دا نه څنګه کار شو دې او شو دې قربانی نه بحقا التي تبحق وعينها أغلق تغيير السرق نظر ختم شوي ومشي التي لا تدفع الغنب عجف شهد قرر بزوسة نشت ليد خوار والد والد واسبراتي غريبة دباسي دوني إذين منك ودعف انك مذورتيانا وكسرة الكثيرة أغلق توجد غيخ وما تشوي دس حد كما تشويش أغلق مذبحت نشت کله موږ وانتیاره د شهر د ختري شي چې په مزبحتہ نشي پېښې داونه کم شکه نه لامل کوه دا لري د هغدا روایت ده متعمر کرید الله پیغمبر نه تشریف عليوال <سؤال> اذن چې مون ګورو ترګه وګغونه سروي چالو چې دا سترګي وګغونه او ب قرباني کوم ياورا په هغه طریق باندې چې هغه سترګي نظر ترې وی وَلَا مُقَابَلًا او نبا اغزاروی تیداغی وغمخ تیطر تکر شوی و خبیه پر خود شوی مخخصی ستوکلتی لکھو اسپریهی پوی او مدابر اغیطوی تیداغی شانت غوط پر شوی و بی پر خود شوی او خرد اغیطوی تیداغی دا غوط پر سیوگدوگ دوبانی سیر شوی وی اچه وی شوی نیسی شوی نیسی او شرقا اغیطوی تیداغی شوی دانی شانت زه ما وو تاسو ته وې چې اځه کرا اځبا اځبازی کې رکړې ان چې دا یې احکر ده وې قال لا دما دې په ضد مقابله تره قال یو ته طرف ته اذن چې کډ طرف ته وګه د مخ کې طرف ته دې تا داوې فقلت ما ور دې په مل مدابره مداورې قال يكتب منه اخر الوزن شادر فكرش قد بمشرق شرقا كما قال يتشقل الوزن يداي وقرشين مين دت بسيداي باندې وکي سريشي قد مل خر قال تهر وزنها شيغدا وقتي سريشي للسمت العالمي ده با مدا کې هو ساتي أوصاب طرقو طرقو جی دا د دې کمه او صاحب را د وګونو سم مطالعه ترغو سره ترغو کی تړې وي چې لک تدریمی سي قې لکه نو د دې بیان ټکي راغلو کنه بیان او روح ما تجربه باندې د غرازي چې کم سرویده سوی چې دایي سترګي نظر تدریمی سین زیات تلینو هغه به کګر دي بیان او روح ا دکما <مع> چریسینه غبین او روحانی بین نور او و صفات کشنه نشته نه ده دغه خبر انشاء الله ته څنګ مالومه <مع> شدید عور بین دې کې لري نو په دغه ترې چې ته مالومه چې دا کم سروه د ترې نظر تدری می نه زیات دلې او دې هغه نه زیات نیس کړي دمره یا کم نه بېنه دا تجربې سدي شمالي دا مکثرا خل کو مذهبي ټکي ټکي وتا د په حديث کې راځي دا ګرانه دی د دې کماویو بعد چلال د غوکسه متعلق نو دې بار کې د امام شاطی مستقدره چې د تحریم نه پاره هانا په دې نه زهید نه پاره نگه زمان مسلک داره چه کم وغا چه اگر نیم کرشیه د نزیاد من دغینا قربانی من ادا او که دنیم نکمون دغینا قربانی بیا منعا نادا نگه دی روایتنو نا ام دغسی معلومی نو نفسی خنوانو پده و جان ما نرالا او کچا ته وکړکی امام مالک کې مطلب دا ده چې درې مېسا يا درې مېنه بارې دنه قرباني معنی او که درې مېنه کم کړه نو به قرباني معنی نه ده امام امام د دې مطلب کې دوره یو کنه یو دا حناب پشان چې د نیمه کم اغماق او کنیمه او د نیمه نجات نبی امهاب او دوه روایت اندازه چینه مهم واقعه البته نیمه زیات کډ شروع بیا مواپ نه خه په هغه دغه په اړه چې په هغه باندې خبرې شمه چې هغه و سلم ذا البول و العذن البول و العذن اريد وجد شوي والقرن و و العذن كتاب وما في تفصيلات و <دقاء> امام الشافعي مطلقا منوي هذا راي ما التفسير اغرب واه واه قال هذا شنو قال حدا هي قال حدا من كان مطالب قال خطوره ما تصير المصايب تويت نو هغه تاریخ وګړو چې نیم, نیم کړشو وي یا د نیمه زیات کړشو وي دا عذاب وایي یاد راته چې دې تعلق, تعلق, تعلق, تعلق د قرن سره کېږي د اذن سره کېږي د اذن مبارک او تاسو ورېدل چې نیم کټي یا د نیمه زیات هغه قرباني تعلق د قرن سره قرن کرا دا مسئله ده چې هغه د پنځ د غرشوا چې نیم کټي یا د نیمه بر نه دغه قرباني نه د د مسلم را نورخ مسلهه چې مې تهورې د چې د کار نه قبانېله نهې چې دن نه داې ک شوی چې مض به ک را کاره شما شو د دغ دا سرلو حانه معلومه.